يا ايها الذين امنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين عزته على الكافرين yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawma la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim ndugu katika iman naeusia nafsi yangu na nyinyi katika jambo zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hakika wale wenye kufanya hivyo ndio watakaofanikiwa katika maisha haya ya dunia na kesho akhera. Asa maundhui itakayoanza bi idhini lillahi kwenye halqa inayokuja tutaanza kuzungumzele ile man manhumul khawarij wale khawarij ni kina nani? Je, hal mujahidun humul khawarij? je mujahiduna katika njia Allah tabarake wa taala ni khawarij kama wanavyosema au salafia damajia wasema hivyo wakiwashtumu wanawachuoni wa mujahidin kwamba ni kwa thawabit zipi za kiilimu ndio halka inaokuja hiyo miongoni mwashituma ambazo mimi nashtumiwa za kijinga sio za kiilimu Shutuma, na yo wa mimi Na jambo waliko katika uislam Ni qasim kuthibitisha komba mie Ni memrifi mzee wangu kafirun Katika mirathi ni Na ndi umana kaa kwenye nyumba ya mzee wangu Ningegua tusilangu mimi kama mvuta bangi eh, Mfugarasta, langu mimi wala inashida Allah tanjibia Lakini hili naingizwa katika dini ni ya mirathi Na Muuliza Kasim na wale wa Kiswahili waliompelekea habari kujipendekeza kwake kwa vipesa na wauliza ni nani alienditisha mimi mali ya mzee wangu na nani alini nilichukua ngapi katika ilmu ya mirath ilmu al-fara'id ilmu al-qawa'id ina maani ul ina vizuizi vya kurithi nimerithi vipi au ni wasiagaani waliuona kwa mzee wangu akanihusia mimi nipate hiyo mali mimi sijaarifi Mbu wakatika majibu wa motoni Ndiyo na votu kana wa mimi Kwa samimi nimenasmisho kwa ni khaarijiu Nisba ya khawarish Kanipa mimi Asana mimi sitompa mtu nisba ya Kwa sabi sija iona kwa hu Tayelezi ya khawarish Natetea mujahiduni Allah hali katika kufur. Siyo baba zenu wa katika uislamu. Baba zenu wa nakherizao na wao. Sisi Allah tabaraka wa Ametuingiza katika uislamu. Ata nikikwelezea. Namna Allah lipa nipanuni ya uislamu. ajabu kwako. Siyo babaako wala siyo mamako. Kwa ya wezi kunituwa katika uislamu. Kienyeji mtoe bibi yako. We utantuaje katika uislamu. Kaifa turidu. Antukurijani. ذي بنى تاكا من أنت الذي ذي احرمان الإسلام هو الله تبارك و تعالى على تبارك و تعالى سيمتوى كونين تتيع كيان نمو جاهدين تاوى تتيع نوى تاوى تاوى تاوى تاوى الله iko hadithi ya Muawiya radiyallahu anhu Muawiya Situtaka kumuelezea sana Muawiya ameshindana na Ali radiyallahu anhu kukatokea vita baina yao harbu ya Siffin baina al Ali wa Muawiya wote ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam mimi sina kumkosu wa sahaba na kama kuna makosa mtanyamaza بير الله تبارك وتعالى وانا الله هوا الله يمسى رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى اموي راضي مصاحبه siyo sisi masahaba radiyallahu anhum na wao wamemuiya radi wammkubari allah tabaarak wa taala mimi siwezi kukosoa lakini ukitazama fikra aliyokuwa nayo ali na tofauti taelezea wiki ijayo inshaallah na uone namna gani ahlusunnah waljamaa walivyojizuia kuwazungumza watu hawa na mimi sijawahi kuwazungumza hakuna ushahidi wa kumshitumu muawiya wala hakuna ushaidi wa kumshtumu ali nimezuia ulimi wangu dhaifu mimi sijafikia wango hicho lakini imenasibishwa na mahawarij na mahawariji na maneno dhidi ya Muawiya na maneno dhidi ya Ali lakini ni mtu kwa wamesema watu wanamsikia anasema anaona jambo jepesi sana kumtoa mtu katika manha jambo jepesi Yani kama mtu kaingia jana kwenye uislam basi atoke Yani mekua mtu wa kwenye Islam Ndiwa asumbuliwa na wale wale kwenye uislam kwani idini ii dini mmetua kwa hali kwenye uislam Ii dini asili yake waleo na kuipigania pasi na kuogopa Ni walioingia katika uislam Sisi tuwa ukafiri na maneno haya na nuku kwa umar Anatia shaka kuona vitoto vinazaliwa katika wilaya tulislamia Umar akiwa amiri al-mu'minin anatia shaka kuna watu wanaozaliwa katika Uislamu hawatoto wa haki ya Uislamu kwa nini hawakukua katika jahiliaa hawaelewi nini maana ya jahilia wanaweza wakachanganya jahilia na neema tulislamia ametia shaka Umar imekuwa leo kuingia katika Uislamu nongo wa bana baba walikuwa kafiri Baba wangu kwa still ni babangu. Allah hajataka nigeuze jina la mzee litabaki hivyo hivyo ni mzee wangu mimi Allah tbaraka wa taala amezuia sisi kuna dua nyingine atuombee wazee wetu hatusemi rabbi igfir wa liwalidayya mimi msisemidiwa hiyo nyinyi msema kwa wazee wenu haya wazee wamekokoseeni nini hawa au ndio kutafuta sababu na sisi tuanze kuwatukana wazee wenu tuingie katika makosa ya kijahil. La wallahi atfanyebo bado tunaheshimu judi zao na yale waliowafundisheni atfanyie hivyo wallahi liuqasim anakaa kwenye mimbaria yake ya pongwe anawakusanya طلاب wanafunzi wake na mustafidu wake auni aibu kabisa anayasema maneno ambayo mimi nimesha naqish na baadhi ya mashehe suu wa Tanzania hii walionshitum katika jambo yeye analisema kwa kusikia ana ushahidi ni mtu akuchukua chukua sasa mtu akuchukua chukua tu nimeambiwa mimi Abu Ismail nimerithi nimerithi kwa mzee wangu aliyekuwa kafiri nimerithi kwa mzee wangu aliyekuwa kafiri na hukumu yake iko kwa Allah subhana wa ta'ala Sisu na ni mushrik Bas Nauliza swali Ni nani aliyekuja akanirithisha mali kwa mzee wangu Mana kesiko peke yangu Niko na mdogo wangu niambiwe. Mdogo wangu wamechukua nini Na mimi nikachukua nini Na sili nyumba Alhamdulillah mimi Allah wame niifathi Na mdogo wangu Allah subhana wa taala wame muifathi hapo Asamnielezi amba umezaliwa katika Uislamu kama Qasim zungumze kwa ilmu na Allah anakuona na malaika wanaandika towa waulize mashaikh zako wanipe hii mzee wangu mimi vita katika Uislamu Mzee wangu mimi hakunipiga vita katika Uislamu sababu alikuwa ananipenda akanisomesha ilmu ya kidunia sikuona jambo lolote hata kwa neno wala kumzungumza muislamu kwa ubaya wala kwa uislamu na kama muislamu yupo aje atoe ushaidi muislamu antole ushaidi mimi nitamuuliza sina maana amekuwa mtu bora sio mtu wa jehanamu amekufa ni mushik, inazungumza nimekaa naye hivyo na mzee wangu alikuwa na uwezo kidogo Allah amemjalia Amejenga nyumba alhamdulillah kubwa ina vyumba zaidi ya vitatu Na mimi mtoto wake ananipenda niko karibu na chumba changu Adhana ikitoka kama melala. Allah amenikadalia usingizi aski kufungua milango yeye ndio ananigongea naenda kuswali huyu mzee wa namna hii amefishwa nimebaki leo naendelea kukaa mlikuwa mnataka nifanyeje waislamu Nifungashe tuache nyumba ikae mje mkae na baba zenu Eh nifanyeje fatwa inasemaje mimi sija Mzea mefishwa kaacha semu Aya tumuite nani Tuwape makafiri wakai Tuite watu warili Kwa saa mimi nimerithi Nimerithi kwa nani Nani ya menigavia mirath Siala ameiga katika surati niza Namna ya kurithi Kwanina shitumia mimi nimerithi Kasim ni muongo Kathab Wallahi ya kullakum hakan Ni muongo wajui masala Nasijui pengine babake amemlea katika tabia hii. Mbae ya kishetwani Si kweli Si mwadilifi Wameshindo kuitatia dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa misaada ya makufar na uongo na niwatumishi wa magharibi anansingizia miwaka tunafanya dawa ya haki. Na Allah subhana wa ta'ala ndiyo shahidi. Uongo wameshindo kusua mambo ya ukweli anasema mambo ya uongo. Lili ni mimi. almu'minina walmu'minati bighayri ihtamadu wa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمدوا بهتان وإثم مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمدوا بهتان وإثم مبينا ميراثي مجاوينك كتكا شريعتات ويز قانون زاتانزانيا Qasim pengine ya jui. Sheria kwanza ni yaki islam. Inataratibu zake. Angalia suratun nisa na vitabu vyote vya fiqi. Angalia fiku suna, fiku islam. Angalia vitabu vyote kuna mlangu na al-faraif au miraf. Ndiyo sheria u islam katika kurif. Sheria nyingine ni sheria napata kazi kueleza. Kwa mba serikali ya Tanzania inatambua mirafi kimila Wamekawa wazee kaelezea mila yao ilivyo Namna ya kurifiana Basi sheria ya Tanzania E kanuni ni wadhuia Inatambua mirafi hiyo Kama inavotambua mirafi ya kiislam Alafu mirafi ya inatatu ya mwisho Katika serikali ya Tanzania hii Inatambua mirafi ya kisekula Amba ndio ya nenelea mnagayu wa makamani Kasim, nimefanya ipi katika hizo. Ya kumrifi mzee wangu Ya kislamu mtaftiye sheche au wendi likuja kunirifisha Ya pili ya kimila Ni nani mzee likuja kugawa mali, Hakanigayu ya mimi chukua koti Hakanigayu ya suti Hakanigayu ya chukua hiki Nani ya kimila au ya kisekula ni maakama gani Maakama izi Zina desturi ya kutunza mafai Nendeli mkaulize ni maakama ya mwanzo Maakama ya kati au maakama ku Ilitugawia kasi muacha uongo Antakathab uongo Nimerifi ya kislamu, ki nimerifishwa kimila, awa nimerifishwa kisekula. Serikali ya Tanzania inatambua mirathi na mnatatu. Bas, natuliajua haya katika jahiria. Kasim ni muongo, kathabu hatha rajul. Kathabu, muongo na uongo wake utambainikia. jambo na unisikitisha sana. Kasim ni muongo na nikolathi mbele ya Allah tabarake wa Taala na uongo wake mwingine ananiambia baada ya kunishtumu pasi na dalili na haya mtayasikia bi dhinillah kanishtum alikuwa mvuta bangi akageuza anafta bangi akili yake mpaka sasa baada ya alikuwa anakuwa mpaka sasa mimi naonekana ni mvuta bangi mvuta bangi na yuko tayari kusimama mbele ya Allah tabarak wa taala kutoa ushahidi wa bangi bangi yenyewe pengine haijui Kwa thabu wajakuwa katika jahilia Siju kama anajua bangi Siju kama amesha iona, Na kama ame iona bas Aliwai kuyionja ikoje Ukusuta bangi unakuwaje Kifutabangi basi ufai kuwa sheche, ufai kuwa da'i, mfano ndiyo nimefutabangi Aya nimefutabangi sawa, nimefutabangi miaka mingapi, mia, miaka mingapi amsini toib mpaka leo na niona nafutabangi, staki ni nyuma Leo wapi umeniona, na ni muslam gani ameniona ni kifutabangi Lini muslamu ato ushaidi Kama lilifuambia kwa rasa, lini musulamu wadilifu na mbele ya msikiti tutaapa Na mina amini kwa Allah tabaraki wa talaki ya pochangu, Na uchungu na uona kwa kusingiziwa, Allah tanjibu pale pale Na amini, sina, sina shaka ya imani Nimelelewa na mashekh wa kweli, wanye uruma Kuna watu wanatoka katika jahilia, wanawapenda kama kuna neno nimezungumza vibaya Yesu kazaliwa katika Uislamu aseme basi huyu ametoka katika jahilia anifanyie ikrami ya maneno anikosee kwa ilmu sio matusi kwa ni matusi mimi siyajui matusi anasema si ya, mimi na hii zulma kwenye ufamu mbaya namba 6 zulma mbaya nimesingiziwa kwamba sikusoma jamani tumchukue mvuta bangi unavyosema mtu arasta basi mchukue mvuta bangi mpe mimba azungumzie haya rahula wala kuwa ila bila kadhabu muongo, si sodikishi mimi wala sikuti katika ukweli Muongo na wala sio himizi watu kufunga safari kuja kusoma kwako leo naambiwa mimi nimerithi kwa mzee wangu kasim wajui atamana ya, ya miraf. alafu wanafunzi wako wanasema eti mirathi tunasoma mnasoma nini mnakaririshwa tu maneno Mmesoma nini kukaririshwa ibara za mashek Mimi uthemini ya seme mpaka nijue fatuwa hii ame itoaje Anitonole ki Kwa sababu ni ilmu ya ijithahadi Anionyeshi nimepita hapa, nikaangukia hapa, nikajikuna hapa, nika, apa, nika, apa, nika dalili hii, nika sima hii, lakini kunimbebesha ibara. Sikubali kwa sababu sita ulizwa juu ya amali za utheimini, wala utheimini hata ulizwa juu ya amali za Nasema ni mwana wachuoni, hakituwa jambo alinanas, lazima juu amerejia vipi, na kiasi ya vipi kwa sababu gani? Nimesoma ilmi ya sharia, sharia tulislamia, lazima uwelewe, mtu wa sharia siwa kubebesha ibara. Betis kusoma. Naislam wa si waongo na mkiwa ongo Allah tabaraka wa taala atakuletenii watu wengine mbona mmekuwa wa ukizungumza haki ya dinienu kwa sababu ya nini mnachogopa mauti ni moja lazima utakufa tu kwani unakuwa muongo kwani unakuwa muoga kuizungumza haki kiti linasema mimi sijasoma baada useme angalau watu wa kuelewa ah elimu yake ndogo utakua umenifanyia Kwa kweli elimu yangu ndogo lakini sikusoma kabisa mchukue mvuta bangi basi nao Na wiyo rasta mchukua unawumsema Alafu mtie mskitini mpemimba Usikia vi vioja vyake hmm? Na mumbakasim ushaidi Maki kachukua kwa vikora kora, kora vinafosoma pale Viongo viongo vinafik Lakini kwa kuwa siku soma Tunamuja muiz kamusi zaki ya rabu. Kuna muujamu alwasiti, alwasiti. T -t -t. Ya ito muujamu alwasiti Titi ti jisia ni kambu wa ujii kutamuka ta at ta'u Attau na ta Ta'u Neto moja muluwasiti Ukienda katika moja muluwasiti Kama ni matusi Basi sisi tuwa yajua Ndiyo namambia kasi mtuwa yajua sana Nenda kwenye harfu yaitwa al ha Ha-ha Sio he kama mlivyosomeshwa somesho Na mashekhe wale katika uislamu alif b te fe he si he Hakuna hivyo, alif ba ta ha u nazungumza heruf hiyo ukienda katika harufi hiyo atakwambia ni harufi ya ngapi kwenye majmu' alwasiti nenda kwenye hau u alafu inaofuata herufi ya ta u akizungumza hatta hatta hatta ha u ha ta'u u bi fathi hatta alafu mbele kuna aliful mamduda maksura ile alifu ambayo ni na kisuyaa i aina nukta mbili zote zina hukumi yake mimi lakini ndio hivo ujinga na mabangi ndio yanifundisha hivyo niyi mliosoma mwayajua sana nataka nikutolee mfano na sio kwamba naangalizia labda kwenye kitabu a vitu ambavyo nimesomeshwa na vijua nataka nikuonyeshe kama nitusi basi ningalizungumza ile kwa Kassim lakini naona aibu kulizungumza Allah akiniuliza tamjibu nini na tanguliza ikhlas kuliko maneno ya mdomo e atanguliza maneno ya mdomo kuliko ikhlas kazi ya ikhlas inafhamika alipokuwa anazungumza hata akaita mfano waqala sha'iru amesema mshairi fa ajaba hatta kulayb tasubuni maana yake nini unajua nasemaje naona ajabu hata kulayb اسم تصغيرك تكلوغك يا ربوا كليبو كسيلو جو كوني فوتنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمدوا بهتانا وإثم مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. E nauna ajabu mimi Abu Ismaili Hatta kuleibu Hatta kijibu, hatta subuni Kinantukana Mauna maleno hae Hata kuleibu ubu ni kijibwa kijibu kijibu kile kinantukana Maake kama ningechukua tusi la kusema hawa siwasema mikalbu min kila binnar ni mbwa katika majibu ya motoni miningesema da naona ajabu ata kijibu cha pongo cha niitukana kwa hiyo hata peke yake Lakini naona dirifu kumtukana ni mtuongo tumuachie sabi yake mbele Allah wa ta'ala mimi ni mkosoweke ilmu bas kwa yale aliisingia miongoni mwa mambo alionisisingizia nimi Mimikurifi kwa mzee wangu. Wallahi. Nimerifi nikiwa Saudia. Aho nimerifi nikiwa Sudan. Aho nimerifi nikiwa Pakistani. Aho nimerifi nikiwa Afganistan. Aho nikiwa Sudan. Aho nikiwa Darissalem. Ambawu ni Darul Kufri. Aho nikiwa Mwanza hii. Anlete ushaidi. Iyo mirafi. Nimerifishwa wapi. Maake nimerifi na mtu anaungea. Mirafi. Nimerifishwa wapi. na hiyo mirathi ni neno laki ilmu, neno la kiislamu neno la kisheria katika uislamu manake mirathi inashughulikia kitu kinaitwa atarika tu kilichoachwa na maiti ikiwa maiti huyo ana haki ya kurithiwa na Muislam. Sasa ni onyeshe na Allah ya vizuri katika sura tun-Nisa. Ni shehe gani mwanza ambaye alikuja akanirifisha akasema ya Aba Ismaila tunakurifisha mali ya mzee wako wewe utachukua nusu na mdogo wako atachukua nusu. Ndani. Angalieni uongo. Maneno ya kusingiziwa. Mtu kaenda ah Kwa nina kaa wapi wakaanza habari za kike. Akambia anakaa kwenye nyumba ya mzee wake Hamesha kufa, hamerifi ah, huyo Angalia wanavobeba mizigu Wakina ufemini hakuwafufanulia vizuri Lakini Sheikh ufemini Allah msamema dhambi yake Hamejitaidi katika kufanua juelo jambo Walejie pia katika durusu zake Jambo la mirathi ya melierezia Mtapata faida Mia sikurifi kwa mzee wangu Sikurifi kwa mzee wangu Kwa sababu islamu unanikataza ni kumu islamu kurifi kwa kafiri. Lakini namna nimeishi na mzee wangu akiwa kafiri. Akuwai kuwa hirbiu kwangu. Walash hata siku moja na wa Islam, wa mazingira yetu ni mashahidi. Hakuna hata mzee mmoja anaweza hakanja kutoa ushahidi kwamba mzee huyu. Baba hake na Abu Ismail alintukana. Bali mpaka leo kiwabana wa zee waliupuhai. Wanasema alikuwa rafiki yangu bani. Mzee wako halikuwa rafiki yangu bani. Tukotaziza nae Ndiyo anasema hivyo hasa utaangalia mwenyewe Ulafiki wa muislamu na kafiri sheria inasemaje Wallahi hata suku moja mzee wangu mimi Hakuwae kunifanyia uadui kwenye uislam nafibitisha na Allah tabarak wa taala shahidi. Nimekanae kwa wema, nimeenda kuswali, nikitoka nikienda kufanya dawa, nikienda wapi, kidini, wala kuwae kunizuia, wala kuna jambo lomfanya nzungumzia uislamu mbaya. Ndicho nachojua kwa mzee wangu mimi. Asakasi mkama namjua mzee wangu kuliko mimi, basi ya alikuaje Wa islam nazungumza kwa uchungu sana maneno haya miyashiki. Napona Muislam islam anaseba uongo. anansingizia mimi eti kwa sababu amezaliwa katika uislam lakini nasema hakika hii dini ya Allah Tabarak wa Taala katika suratul Maida Allah Subhanahu wa Taala alipotutahadharisha akasema ya ayuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinin fasawfa yati Allahu biqaumin enyewe Uislamu kifanya mchezo au sisi tukafanya mchezo Allah atakuja kuwaleta watu wenye nguvu kwa maadui Na ni madhariri kwa Waislamu islamu na wapenda. watu Allah. Kaeni ni mnazidi kusema uongo. Sikuwa na nguzangu kwa mzee wangu. Nimeishi na mzee wangu. Nikienda kusali. Nikirejea. Ni muislamu. Katika nyumba amba unambiwa leo nimerithi. Naongea ufahamu picha na uone maneno na nafokudia. Nimekaa mimi pale bado kijana. Nikianza katika harakati za kimaisha. Nimekaa kwa nyumba hiyo. Peke yangu ndio kuanza kukaa haina mlango na baadhi ya vijana tulikuwa nao tunaishi hapo Mzee alipostaff akaja akakaa yuko vyumba zaidi ya vyumba vitatu ni self contained nyumba yenyewe leo tumeigawa sehemu hii anakaa mdogo wangu yeye na familia yake na mimi nakaa hatujarifi na mdogo wangu ni muislam hasa nauliza maheshhi wapongwe nimeishi hivyo Kasimuwe mkweli kama siyo kathabu Njimu kiilmu Nauliza mimi kama ni mjinga Nisiajua kusoma kama unafosima wewe Aya masaili ya kawaidi ya mirathi ya faraiv Mimi sijui We unayajua sasa Emu ntole hukumi yangu mbere ya Allah ni na nini Nimeishi na mzee huyo Na hakuna hata muislamu yoyote mtaani Mashek walikuwepo Na wapo waliwambiwa Manakini meishi jirani na mashehe mimi, naishi jirani na mskiti, mbele angu kitoka nyumba anayokaa, mbele ukitazama kuna mskiti, na mskiti una mashehe, unamadaia, hakuna ata shehe mmoja. Aliyekuja akaniambia wewe Abu Ismail, hasa hivu mesirim, unaitwa Ibrahim, hasa itakiku kukana babako hapa, uame, joo tukupe chumba ukae, au tafte nyumba upange, hata siku moja mpaka leo sijaambiwa. Kama walikosea, aya wameanza kukosea hao. Japakuwa mimi sijaona kama kunakosa. Wasibitishe wao kwamba walikosea. Kwa sababu mimi ni mpia katika uislamu ni judud. Mpia katika uislamu sielewi bana. Nye mliosaliwa katika uislamu diyo mnayelewa dini. Ebu nyeleze kasimu. Kwa manene ya kweli, ukitarajia Allah kulipe. Na ndiyo sunna ala haji. Nubuwa ndiyo nahaja ya mtume sallallahu ala sallamu. Niyambie, nigefanya Mzee wangu anambia kaa tunyumba iko kubwa, nini watoto wangu na sisi ni watoto wake. Wawili tu, Allah kumjali mzee wetu wakapata watoto zaidi yao. Ni wawili tu. tuko tunakaa pale na shuguri zake na sisi shughuli zetu. Kama wanafaka watu wengine katika familia. Kama wanafaka waindi. mlango wake unapita basu na msalimia mzee wako masi Vipi bana Ibrahim, mbona ujaenda kusali wa Islam wanaita uko, adhano uja kweli unajiandaa kafiri huyo. Natoka alhamdulillah, naenda kusali narudi na kaa, alham alhamdulillah, tunayendelea. Hakizangu za muislam nazipata nyumbani kama nyumbani. Hakuna shida yeyote, nimetoka Allah amenitoa, naenda kujifunza ilmi ya dini. Huko nyuma mzee wangu wakafishwa na chumba changu nimetia kufuri. Narudi nyumbani siku hiyo ndiyo mzee wangu amefishwa, tayari umemtia katika jeneza, nikaenda kumzika mzee wangu. Mniambie na hapo nitakuwa nimekosea? Ikramu yangu ya mwisho toka siku ile ya dua, Nani kawaita mshehe na kuwauliza, "Aya, nimebaki mwenyewe, mdogo wangu kaenda katika misele yake." muda zaidi ya miezi mitatu miezi mitano hayupo nimemzika mzee wangu mimi Ni niko nyumbani peke yangu ni watoto wawili mama yetu ameshazikwa zamani nimebakia mimi na mzee wangu na mimi ndiyo mkubwa hakuna dada hakuna brothers ni muislam imebaki nyumba nifanyeje mashahe wapongwe niache nyumba niite polisi aweke milango iwe sare ya polisi iwe duka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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم